בעזרת השם, ספר המידות, הקדמה. בזה הספר מבוארים כל המידות והנהגות על סדר א' ב', ונחלק לשני חלקים. והם מכונים אצלנו בשם א' ב' ישן וא' ב' חדש. החלק הראשון הם ליקוטים נפלאים אשר ליקט רבנו הטהור והקדוש בימי ילדותו. כל אשר השיגה יד חוכמתו הגדולה להבין דבר מתוך דבר. ואסף מכל ספרי קודש, כל אשר מצא בהם, מה שנוגע למוסר ולהנהגות ומידות ישרות. וכתבה מצאתו לזיכרון. אין מה שמצא מבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה איזה מעלה של מידה טובה, או להפך, גנות מידה רעה. הכל כאשר לכל היה מאסף על יד. ותיקם אצלו על סדר א' ב' אצל כל מידה ומידה, למען יהיה לו לזיכרון לראות בעיניו מעלת כל מידה ומידה והיפוכה. למען לכת בדרך טובים ואורחות צדיקים לשמור. בנוסף לזה השיגה חוכמתו הרמה דברים רבים, יקרים ונפלאים, אשר אינם מבוארים בפירוש בדברי רחמינו זכרונם לברכה, אך ברוב עוצם השגתו הבין דבר מתוך דבר, והשיג חידושים יקרים בענייני המידות מתוך הפסוקים ומתוך דברי רבותינו זכרונם לברכה, אשר אינם מבוארים בדבריהם בפיר... בפירוש כי אם ברמז למשכיל כמותו. והכל אסף וקיבץ ביחד על סדר האל"ף-בית, וברבות הימים נמצא אצלו חיבור שלם על כל המידות. וציווה להעתיק הכל, ומפיו יקרא אליי ואני כותב על הספר. למען לא ימוש ספר הזה מפינו ליגוד בו תמיד, למען נחדל ממידות רעות. כי כל אחד בראותו מסודר עוצם גדוד מידה רעה וגודל הפסדה, והפגם הנורא מגיע על ידה. לחוף נפשו ויעזור מותניו לעמוד כנגדה ויבקש ממי שרחמים שלו למלא את נפשו מניש אחת להצילו מאותן המידות רעות או תאוות רעות וכיוצא בהן. וכן להפך במידות טובות. גם משכיל דבר עם צד טוב, עצות נכונות איך להיזהר, מאיזה מידה, על ידי שיהיה נשמר מהמידה הסמוכה אליה. כי הם שכנים זו לזו, וכל אחת שומרת חברתה. כמבואר בסמוך, בהקדמה ששמעתי מפיו הקדוש. ומעלת ספר זה אין מן הצורך לבאר לכל בעל אמת החפץ באמת ומתגעגע לאחוז בדרכי יושר. בוודאי ימצא בו מרגוע לנפשו אשר שיוחז בו. אז תוהו לו בזה ובבא. כל הספר הזה מיוסד על פסוקי תנ"ך ועל דברי חכמינו זכרונם לברכה, כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דת. החלק השני הוא גם כן כאין החלק הראשון בצלמו ותבניתו, אין ביניהם הבדל. כי הוא גם כן באו מעלת מידות טובות וגנות מידות רעות וכיוצא בזה. אולם ההפרש ביניהם כי העניינים המבוארים בחלק הראשון על כל מידה ומידה, הם דברים המבוארים בספרים בפירוש או כל פנים ברמז. ומשכיל הדבר והרוצה להעמיק כי הונו להבין דבר מתוך דבר, יוכל להבין ולהשיג מאיכן הוציא הרב עניין זה, מאיזה פסוק או מאיזה מאמר חכמינו זכרונם לברכה. כי כל הדברים המבוארים באלף בית הישן, לא נפלאתי ולא רחוקיי מהמעיין לבוא על תכונתו להבין ולהשיג, מאיכן העניין נובע. אם אמנם לולי הרב אשר הראייננו בדברים אלו, לא היה בא הלב המעיין להוציא דברים אלו מתוך הספרי קודש, אך אחר שכבר גילה לעינינו דברים אלו, יוכל המשכיל אשר ליבו שלם בספרי קודש, בספרי תנ"ך ואגדות רבותינו זכרונם לברכה ושאר מפרשים, להבין ולהשיג מקור הדברים. אולם העניינים המבוארים בחלק השני הם ענייני השגות גבוהות ונוראות אשר השיג המחבר זכר צדיק לברכה בימי גדלותו, וכל הדברים האלו גבעו משכל האנושי ונעלמו מעין כול. כל עניין ועניין יש בו טעם נפלא ונורא מאוד, ונשמח על איזה מקרא ומאמר חכמינו זיכרונם לברכה, ברמז נפלא ונעלה מאוד כדרכו הנפלא, כאשר יראה רואה בעיניו, כי יש כמה וכמה עניינים המבוארים כאן בלי שום טעם וראייה, ובתוך החיבור הגדול של דרושים מבואר שם עניין שלם ודרוש נפלא ונורא, על עניין זה באריכות גדול. וזה תמצא בכמה מקומות. כמו כן, נלמד צתו מן המפורש, כי גם במקום אשר לא ביאר העניין בפירוש, גם שם השיגה ידו הגדולה השגה שלמה על זה, אך לא רצה לבאר כל העניין מטעם הכמוס איתו. כי כל אל הדברים האלה, כולם הם דברים עליונים וממקום קדוש התהלכו, ממקור עליון ונורא מאוד מאוד, ואין בהם דבר אשר לא יהיה בו דרוש נפלא ונורא. על מה אדני העניין הוטבעו? טעמו של דבר ועיננו סמיכות נפלא ועמוק ונסתר מאוד מתוך תורה שבכתב או שבעל פה. ולא עלינו להרבות בעוצם שבח דברים אלו כי כל המוסיף גורע. כי לא נעלם מעינינו שפלות ערכנו וגדולת אדוננו הרב הקדוש בוציני הילאה זכר צדיק לברכה ועוצם מעלמו והסתרתו מעיני העולם. היא לזאת עלינו לסום לפינו ומחסום. אז כי לא להזכיר לבלי לספר בעוצם שבחו הקדוש לא דבר ולא חצי דבר. והמשכיל כעת ידום. אל אלוקים השם הוא יודע וישראל הוא ידע. אשריה מחכה ויגיע לימים אשר יש בהם חפץ. בעת אשר תצמח קרן ישראל אמת מארץ תצמח וכו'. שפת אמת תיכון לעד. כוננת לא כתיב אלא תיכון. סמא דמילתא משתוקה. כל חד לפומה דמשל בלי יבין וישכיל עד היכן הדברים מגיעים. אולם באנו בדברים האלה להאיר לב המעיינים, להודיעם מהות הספר ומעשהו. וחל עלינו להודיע לגלות אוזני אנשי שלומנו, אשר כבוד רבנו מור הנעלם, זכר הצדיק וקדוש לברכה, הזהיר מאוד לעסוק בזה הספר ושלא ימוש מפינו, כי הוא חיינו. וכתבו בעצמו בכרך קטן מאוד, ואמר שכוונתו כדי שאוכל כל אחד לשאת אצלו תמיד, כי המידות הן לסוד כל התורה כולה. ובזה יזכה נע את אורחו לשמור ככל הכתוב בזה הספר, אז יצליח את דרכיו ואז יזכין. כי זה עיקר עבודת האדם כל ימי חלדו, לברוח ממידות רעות, מתאוות רעות, ולאחוז במידות טובות והנהגות ישרות המבוארים בזה הספר. אשרי שישמע על הדברים האלה לקיים ככל הכתוב בו, לעולם לא אמות וענתה בו צדקתו ביום מחר, כי יבוא על שכרו, במידה שהאדם מודד בה מודדים לו. אשרי הבוחר בחיים ישלם השם פעולו. אם דלצים הוא יליץ, לא יאשר ולא יקום חלו, אוי לנפשו, כי גמול ידיו יעשה לו. ולא ייתן לארץ מן לם. טוב לפני האלוקים ימלט ממנו. מה הרב טוב הצפון למולו? בשמחתו לא יתערב זר נפש עמל עמלה לו. תשתפח נפשנו אל השם, נשום חלקנו עמו, להסתופף בצילו, ולא יאשמו כל החוסים בו. אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. דברי המעתיק, הנאנח והנדכא על הסתלקות ראשנו, גאון רוזנו, מחמד עינינו. מה נדבר? המקום ינחם אותנו. הקטן נתן בן אדוני אבי מורנו הרב נפתלי ירץ נורו יאיר מנמרו רבתי. חתן הרב הגאון המפורסם הצדיק מורנו הרב אבי דוד סבי זכה צדיק לברכה אב בית דין לקהילת והנה כבר נדפס פעם אחת זה הספר הקדוש, והייתי דחביבה קפצו על עז ביני, ולא נשאר מעמד אחד, כי רבו המתהווים לספר זה, לאשר בכרך קטן כזה כלולים כל המידות וכמה דברים ועצות בדרכים ישרים לעבודת הבורא. אין דבר בעולם נמנע ממך שלא ידבר ממנו בספר הזה, כאשר אירע קורא בעיניו, ויסודתו בהרי קודש על פסוקי תנ"ך ודברי רבותינו זכרונם לברכה, בגמרא ומדרשים ובזור הקדוש על כן אמרנו להדפיסם שנית בכמה תיקונים והוספות חדשות ונפלאות. וזאת לדעת כי זה הספר העתקתי אות באות מפיו הקדוש, כי אצלו היו כתובים על דפים קטנים כל הדברים האלה ויותר מזה אפילו כפליים. ומהמד שלא היה רצונו למסור לעולם להעתיק כל דבריו, שהיו כתובים אצלו בדרכים כאלה, על כן לא רצה למסור לכתביו כהווייתן לעתיקם. רק טרח בעצמו ובכבודו קרא לפני בפיו הקדוש מילה במילה מתוך כתביו הנ"ל. ומפיו יקרא אליי ואני כותב על הספר. ונשמע מפיו שאמר שעל אות רפואה לבד היו אצלו כמה וכמה בויגין כתובים. כמדומה שאמר מאתיים בויגין. אך לא רצה למסרם לעולם. וגם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש שסיפר לפני זמן רב קודם שמסר לי להעתיק זה הספר א' ב', שיש אצלו כתבים כאלו על כל המידות ושאר עניינים. והם דברי הספר הזה. ואז אמר לי שהשיג כל הרפואות שבעולם בתוך גבולי ארץ ישראל שבספר יהושע. כי שמות כל הערים הכתובים שם אצל כל גבול וגבול הם צירופי שמות של כל הרפואות שבעולם ואיך הם נקראים בכל הלשונות. כי ארץ ישראל היא קומה שלמה, חלוקת ארץ ישראל היא כפי קומת אדם. היינו שחלק הוא גבול זה הוא בחינת ראש, וחלק הוא גבול זה הוא בחינת יד ימין. כי יצא בזה כל השניים עשרה גבולים של ארץ ישראל שנתחלקה לשבטים, כשכולם הם כפי חלקי קומת אדם המובא מזה בספרים. ואמר שאצל כל גבול של ארץ ישראל כתובים שם הרפואות השייכים לאותו איבר שמכוון כנגד זה הגבול כנ"ל. כל זה שמעתי מפיו הקדוש כבר, והבנתי מדבריו הקדושים, שכל זה השיג בימי ילדותו ממש. אבל לא זכינו לקבל ממנו כי אם דברי הספר הזה שראה והביט והיה מפלס הדברים במאזני שכלו הקדוש מה שצריך למסור לעולם, שהם הדברים האלה שמסע לעתיקם כנ"ל, ומה שצריכים להעלים מהעולם, שאת עינן שרפה כמבואה במקום אחר. והנה אצלו זיכרונו לברכה, היו כתובים כל הדברים האלה שבספר הזה, עם ציון המקומות שהוציא מעין השגות אלו, אך כשהתקטין מפיו הקדוש, לא נתן לי להתיק אם אלו הדברים לבד כהווייתן, ולא הודיע מקומם איה. אבל מכותלי דיבוריו הקדושים הבנתי שיכול כל אדם למצוא איזה מראה מקום ורמז לאלו הדברים מהיכן הם נובעים, מאיזה מקרא או מאמר רבותינו זיכרונם לברכה. בקצתם הם מאמרים מפורשים מדברי רבותינו זיכרונם לברכה כאשר ראה רואה בעיניו. וכבר יגעו ומצאו כמה אנשים דברים הרבה מספר הזה היכן הם וכעת בעת עסקנו להדפיסו שנית העולה על רוחי היה לבלי להעתיק מאלו הרמזים מאמרי מקומות לא דבר ולא חצי דבר מכמה טעמים וכי גם מחמת שעדיין לא יצאנו ידי חובתנו למצוא רמזה כל הדברים. על כן היה בדעתי לבלתי להציג שום דבר מהם. אך אחרי שובי ניחמתי. כי עתומן דלא יכול לימי בדקו למצווה וכו'. וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחה חרשה. על כן נמלכתי להציג כמה רמזים אצל כמה דברים אשר כבר מצאה ידי ויד בני גילי למצוא רמז המראה מקום, איכה רמיז המילתא דנא באורייתא דבכתב או בעל פה ומעט מזהר ששמעתי עם פיו הקדוש בעצמו, כאשר יבואב במקומו. יש דברים רבי הכתובים כאן בקיצור, ובאמת גילה על עניין זה תורה ארוכה בביוון נפלא ונורא, כדרכו הנפלא מאוד. והמעיין באמת יבין מאליו, כי אחרי כל אלה, אפילו במקום שמצאנו הרמז הוא רק רמז ואסמכת בעלמא, אבל גוף עצם העניין, באיזה דרך השיגו, נעלם מעינינו, כי כל דבריו הם דברי אלוקים חיים. שהשיג כל דבר ודבר במקום שהשיג. וקרא אסמכתא באלמרו, כי לקה מילתא דלה רמיזה באורייתא. ועל כן הילב דדלח אספא, והסיר מסווה עברון, החופף על עינינו. וגילה השגות הללו, לה אשכחינן מרגניתא. כי אין בכוחנו לדון וללמוד בעצמנו דברים כאלה מפסוקים ודברי רבותינו זכרונם לברכה. כי אם מי שזוכה לקדש עצמו באמת, עד שיזכה להשיג השגות מלמעלה. והחכם יבין מדעתו כל זה. גם תיקנתי עכשיו הסדר של הדברים הקדושים האלה. כי ספר האלף בית הראשון נדפס שלא בפניי. ואיווט המדפיס שהדפיס האלף בית השני בפני עצמו, וחלקו לגמרי מן הראשון. ולא כן אנוכי עמדי, כי האף אמנם חלוקים הם בכמה חילוקים, כאשר מבואר למעלה, אך אף על פי כן אין להרחיקם זה מזה. כי מאחר ששניהם כאחד טובים ושניהם מדברים ממהות המידות ומעלת פחיתותם וכו', בוודאי ראוי להציג ביחד כל הדברים המדברים במידה אחת. כגון א', אות אמת, טוב אשר יפה שיהיה מחוברים יחד כל הדברים המדברים במעלת האמת וגנות השקר, אף על פי שהשגות של א', ב' שני סגבו ועצמו מאוד מאוד מן הראשון כנ"ל. אף על פי כן, פנימיות כוונתם אחד ושניהם לדבר אחד נתכוונו, לגלות גנות השקר ומעלת האמת, כדי שנתחזק בכל כוחנו לבלי לדבר שקר, רק אמת בשם השם. ובשביל זה גילה לנו כל התועלות המגיעים על ידי האמת, ולהפך כל ההפסדות הבאים על ידי השקר. ובאיזה דרך זוכים לאמת וכיוצא בזה. אין כל הדברים האלה עם מקור חוצבה ממקום שנובעים המה, ושונים זה מזה, כי גבוה מעל גבוה שומר וכו'. עם כל זה כולם שווים למקום אחד, כדי שנזכה לאמת. על כן אמרתי להציג הכל כסדר, וכל הדברים יחדיו יהיו תמים בסדר אחד על פי א' ב'. רק נטיתי קו בין הדברים של א' ב' הראשון, ובין ההשגות של א' ב' השני. והצגתי א' ב' השני באותיות קטנות, למען ידע הקורא להבדיל בינו ובין א' ב' הראשון, כי כבר גיליתי ששמעתי מפיו הקדוש. שדבריו האחרונים שבא' ב' השני גברו וגברו מאוד מאוד מהראשונים. על כן גבול שמתי ביניהם להבחין ולדע. והשם הטוב הנחנו בדרך הישר והאמת, ונזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל הדברים האלה הכתובים כאן, ולהבין ולהשכיל את כל דברי העצות המבוארים כאן אצל כל מידה ומידה. אז נצליח את דרכנו ואז נשכיל. גם זאת לדעת. כמה דברים נמצאו כפולים באלף בית השני, והטעם, כי דע אחי, שספר השני מסר לנו רבנו זיכרונו לברכה בכתיבת ידו הקדושה. ואצלו לא היו כתובים הדברים על סדר האלף בית רק כפי סדר ההשגות, כפי מה שהעסיק כל דבר ודבר במקומו וזמנו. וציווה עלינו להעתיק הדברים ולסדרם כל דבר ודבר למידה שייכה לזה על פי סדר אלף בית. גם פקד עלינו בפירוש שכל השייך לשניים או שלושה דברים שנרשום אותו שתיים או שלוש פעמים אצל כל מידה ומידה וכן עשינו כגון למשל באות ל"לימוד מי שלימודו בתורה וכולי שאכילתו וכולי על ידי זה שונאיו נדונים וכולי זה העניין שייך ללימוד וגם שייך למריבה וכן לאות א' אכילה על כן נרשם בכל אלו המקומות ומזה תקיש על השאר כי כוונתו הקדושה היה כדי שיקל על המעיין החפץ לקדש עצמו למצוא מבוקשו בנקל שאם ירצה לידה הסגולה והעניין של איזה מידה שיוכל בנקל למצוא על פי סדר א' ב' באיזה עניין שיעלה על דעתו כגון במשל הנ"ל לפעמים אדם רוצה לחפש למצוא עניין לימוד ולפעמים ירצה למצוא עניין קדושת האכילה וכו' ועל כן טוב שיהיה נרשם בשני המקומות כדי שיוכל למצוא מבוקשו בנקל במקום שירצה וכן בשאר המידות ומחמת זה הדברים כפולים בכמה מקומות. והשם יתברך ינחנו בדרך אמת, וכאשר זכינו לסדר אותם כן יזכה לעשותם, עד ישובו ישראל לנביהם, כי יונים אל ארובותיהם במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.